Розділ 11. Таумі. Того пам'ятного вечора в Таумі Рембел довідалась від мага Джавіртана, що в результаті наполегливих складних пошуків він знайшов її зовсім ще юну, підлітка, Нащадка великої тумі Маліколони. Розшукав у містечку на Флориді де загубився її слід після нелегальної еміграції з Гаїті. Вона, тільки вона, як і написано в передбаченій долі світу магом Алео Саторе, повинна була знайти й привести черепа білої чарівниці. Але як це зробити, коли він знаходиться на території проклятої Червоної імперії – Туди з Америки могла потрапити тільки знаменита людина. Тоді якраз у них змінився цар. Прийшов той, кого називали міченим Майкл Горбачов. Він почав дружити з нашим президентом – Рейганом. І тут Джавертана осяяла геніальна ідея – зробити сталмі вугловатого, але доволі вродливого дівчиська супермодель. «Ти намагалася втекти від мене бозна куди після смерті матері», – сказав Джавіртан. «Але я знайшов тебе. Я, чуєш, я влаштував тобі комедію з екзаменами в коледжі. Я, а не якийсь там невідомий благодійник, наймав учителів танців, тренерів, щоб тебе дечого навчили. Я влаштував тебе в одне з провідних модельних агентств, заплативши чималі гроші. Я часом мусив діяти як справжній мах». Бо таки добре володію прийомами і заклинаннями нашого вчення туммівуду, в тому числі й гіпнозом. Мені довелося навіть усунути кількох надто допитливих журналюх, котрі прагли покопатися в твоєму минулому. Мах замовк і став віддихатися. Хапав ротом повітря. Я повинна вам віддяшити? спитала Таомі. Скільки? Десять мільйонів вистачить. Чи віддати один з маєтків яхту, я готова? На обличчі Джавіртана з'явилася презирлива гримаса, і він змахнув рукою. Даремно ти так, моя дівчинко, моя люба дівчинко, моя королево. Жодного цента з твоїх статків мені не потрібно, запам'ятайте собі. Більше того, в майбутньому тебе чекає нагорода. «Тоді що ж?» Таумі підвелася. «Що вам потрібно від мене?» «Череп», – тихо, але твердо сказав господар. «Череп білої чарівниці, білої магині, білої мамби. Зараз він після розпаду Червоної імперії знаходиться десь у північно-західній частині держави, яка називається Юкрейн». Україна. Я дивився на карти і в інтернеті. Це місцевість покрита лісами, озерами й болотами. Ти мусиш туди дістатися і знайти черепа. Тільки тобі під силу знайти місце захоронення білої чарівниці, білої мамби. Але як ви собі це уявляєте? – спитала та у вся виструнчена і Я думав про це і придумав, – сказав Мах. Наберися терпіння, моя королево, ще пару хвилин. Він пояснив, що череп знайти Таумі мусить сама. Щось їй мусить підказати, де саме він знаходиться. А потрапить вона в країну і Україну дуже просто. Його люди організують так, що Таумі запросять, як почесну гостю тамтешні аборигени, бути присутньою на їхньому конкурсі краси. Ті білі дикуни з Богом забутої якоїсь України, уяві собі, моя дитину, також проводять свої конкурси серед тамтешніх красунь. Отож, ти будеш почесною гостею або й навіть головою журі. Чому б ні? Заробити зайвих пару мільйончиків доларів, звісно, навіть тобі не завадить. Тамтешні аборигенські товстосуми, кажуть, вельми амбітні, геть помішані на європейських, а надто американських знаменитостях. Відвалюють за саму їхню присутність, не кажучи вже про виступи на всіляких ювілеях, вечірках і конкурсах шалені гроші. «Я не падаю так дешево», – сказала Таумі. «Може ви ще запропонуєте мені очолити журі на конкурсі краси в племені Тумбо-Юмбо?» «У Тумбо-Юмбо не треба», – спокійно сказав Джавіртан. «А от у Україні, чи як вони кажуть, Україна, треба, і ти поїдеш, інакше...» «Ви мені погрожуєте?» Таумі круто повернулася. «Дівчинка моя, ти звідси не вийдеш, доки не вислухаєш мене до кінця?» лагідно промовив Джавіртан. «Я стомився теж, але мушу доказати. І не роби різких рухів. Твого мобільника заблоковано. Ти мусиш привезти мені черепа. Притому дістатися того місця сама без охорони і челяді. А якщо не привезу, уб'єте? Навіщо ти так? Я не підніму руку на спадкоємицю і родичку великої туммі Малі Колони». Але для початку ти спіткнешся на подіумі. Потім можеш і впасти. А це найабиякий удар по репутації. З тебе можуть спасти трусики в найбільш непідходящий момент. Знаю, знаю, ти їх часто не вдягаєш, навіть ідучи на подіум. А ще ти можеш закашлятися, дівчинко моя. Отож, подумай. Пропозиція вигідна. Він нарешті також підвівся. Очі старого світилися доброзичливістю. Мало не сльозались від радості і щастя, що він поруч із самою Таумі Рембел. І водночас виразно сміялися. Це Таумі добре бачила. Проклятий старий, подумала Таумі і раптом згадала. Ви обіцяли мені дані про маму і Ліонеля. Звичайно, я не забув. Старий дістав зі своєї бездонної кишені конверта. Тут фотографії і адреса могили вашого брата. І деякі дані про вашу вельми шановну матінку. Хай вам щастить, люба Таумі. Не забувайте про мої слова. Строк вам на роздуми до найближчого подіуму. З яким би задоволенням Таумі запустила цього божевільного, без сумніву божевільного, старегана сумочкою, чи дріпнула його темні гостопогорані з моршками щоки? Все ж вона видушила вічливу посмішку. Я не поїду ні до якої україни, тим більше по череп, обернулася вже в дверях. Дякую за прийом і відомості про брата, хоча я думала, що він живий. Щасливої дороги, моя квітко, прошепотів старий. У великому залі до Таумі підійшов молодик, той, що її супроводжував, і сказав, що нагору можна піднятися ліфтом. Он як? Тут навіть є ліфт? Таумі вибухнула і не приховувала свого гніву. Так познущатись з неї, ха-ха, вона не боїться нічиїх погроз. У неї досить сили і впливу. Старий її підтримував он як? Припустимо, що щось було, що важили не тільки її талант і вроджена жирівність, невміння по-королівськи триматися на подіумі і робити все, що принесло їй славу королеви світового подіуму, найдорожчої моделі, яка приносить цим задрипаним агентствам кутюр'є і прихованим та явним покровителям модельного бізнесу неабиякі прибутки. Ха, і ще раз ха, а як же платили, бо вони їй такі гонорари тільки за посмішку, тільки за прохід, якби ця посмішка не вияснювала, не виссяювала діамантами, а її дефіле не сипало золоті монети і не викликало шелест зелених папірців і чеків у сотнях і тисячах кишень».